La Sintonia del Mar, Ràdio Vagú. Les novetats, primer aquí. La Sintonia del Mar, Ràdio Vagú. La sintomia del Mar, 97.7. It could Ràdio UBAN La ràdio amb més èxits. We'll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 Bon dia, soc Gabriel i us dono benvinguda a aquest programa d'avui en Ràdio Begut de Seve Despertar, Somiar i Viure. Com cada divendres parlem d'un tema diferent per fer créixer interiorment, per crear una mica la reflexió i per millorar, motivar-nos i atrever-nos a somiar desperts i ser capaços de viure somnis. Som Gabriel i Laia a qui us parlem amb la sintonia del programa composada interpretada per Cesc. Avui parlarem sobre la importància de la conciliació entre la vida laboral i la vida privada o familiar, un aspecte fonamental pel benestar i la qualitat de vida de les persones. Batllar perquè els ciutadans i ciutadanes gaudeixin d'una vida equilibrada és batllar pel que nomenem ecologia humana, indispensable pel creixement de les ciutats. M'agrada molt el programa d'avui, però comença amb una paraula conciliació. Què vol dir això, conciliació, Laia? Conciliació. Hi ha conflicte aquí mig. Conciliar vol dir ajustar al mateix nivell les necessitats personals i les laborals, una cosa que tots desitgem, eh, per buscar un equilibri que va canviant en funció de les etapes laborals i personals de cada persona. Molt bé, ha quedat prou clar. M'encanta, doncs hem de dir que en aquí conciliació, eh, llavors tenim dos, un enfrontament entre dues parts, uh -huh. i aquestes dues parts serien una part de la vida laboral i una part de la vida privada o personal. Què entenem per vida laboral? La vida laboral, doncs anem a dir que és el temps que passem a l'empresa, uh -huh. ocupats amb la feina, o també pensant en la feina, o la posant l'atenció allà on el que ens preocupa de la feina, perquè de vegades estem a casa i estem pensant a la feina. Si sí, això passa. O de vegades també posem l'altre, polaritzem una mica. Estem a la feina i estem pensant en <ríe> els problemes de casa. Doncs es tractaria, per fer-nos una idea, d'equilibrar aquests, aquests dos conceptes, no? De trobar punts en comú, de reflexionar i de millorar amb aquests aspectes, perquè aquests aspectes, lògicament, afecten a molta gent. Podríem dir que en el, el món laboral, per exemple, es demana cada vegada més productivitat. sí és un món molt competitiu, després també podríem esmentar els horaris, que de veure els horaris cada vegada tenim més, hi ha moltes lleis que surten al respecte, no? que tenim, bueno, contractes, de que... hi ha molta mena de contractes avui dia, jo ni no sí. arribo allà on sàpiguer quants contractes tenim, i després també hi ha un problema en relació a la... als desplaçaments, que cada vegada, per una motiu o un altre, la gent hi ha més bones comunicacions, més bones carreteres i la gent diu di bueno, ja treballar a fora i, i això també diguem la llarga una mica que és la o complica la vida laboral. Això seria per una banda i per una altra banda que tenim. Què volem amb la vida privada o la vida familiar? Pos pues poder passar temps amb la família disfrutar de la vida. De quina manera, com, quins són els aspectes que podíem considerar en aquest sentit? Temps lliure, Sí, temps lliure i de qualitat. Disfrutar o tenir nens i, i tenir cura dels nens. Sí, sí. sí. Poder dinar plegats, amb la família... De, després també el tema d'incorporar aquí els avis. De quina manera participen els avis? amb Ui, aquesta vida social... De moltes maneres. Sort tenim dels avis, que ens ajuden. Sí, de vegades també els avis ho tenen una mica, perquè també fan de pares, no? de vegades, uh -huh. amb aquestes condicions que tenim. I un altre aspecte que, que hem, de, hem de comentar seria que potser a lo millor és la part més important o la que més peste té en aquest tema, que seria els drets i la, la incorporació de la dona al món laboral. Si ja se dona un equilibri en aquest sentit, o si encara hi ha discriminació, o com te sents com a dona treballadora? Jo em sento bé, però crec que o sigui, ha sigut un gran pas el fet de que la dona hagi entrat en el món laboral, cosa que, per una banda, eh, complica una mica les coses, perquè ara la dona no només s'ha d'ocupar de la casa, sinó també de la feina, però també, per altra banda, cada cop més els homes també es dediquen a les feines de treballar. Sí, molt bé. O si més no ho intenten. <ríe> bueno, avui tenim dos exemples en aquí perquè hem de parlar que tenim un convidat i jo mateix també faig aquesta, aquesta proposta i aquesta a mi m'interessa molt el tema de, de la feina de casa i vull aprendre i vull col·laborar i vull, en certa manera, ser millor i participar en aquest sentit perquè trobo que la dona en aquest sentit està una mica discriminada. Uh -huh hi ha moltes dones que ens escolten que deuen estar fent a, algunes coses a casa i deuen estar pensant ah, quina raó que té aquest noi. <risos> doncs volem participar. També volim, volíem amb aquest sentit a les dones que obrin la consciència i que demanin i que la, la dona que estigui a gust de casa seva i que faci la seva labor eh, si doncs, estigui contenta doncs vale, perquè realment té molt de mèrit. I I de, però que si, per exemple, té inquietuds o vol sortir i vol fer coses i tal, que, que els homes haurien de reflexionar i donar també en aquest sentit una mica de recolzament. No? Uh -huh. I tant. També els, els agents socials o les empreses, crear expectatives en aquest sentit perquè es creen problemes amb, de parella, per exemple, que diu, bueno, a l'hora de, de tenir fills, no? per dir alguna cosa, uh -huh. qui s'ha de quedar a casa? O, en certa manera, qui està disposat? què ens ofereix el mercat, en aquest sentit? Perquè de vegades dius, bueno, jo com a home faig una feina d'aquest tipus, tinc uns guanys i ja no dones l'opció que la dona ho faci perquè normalment no estarà amb un nivell de salari inferior o potser l'home no està disposat a... obrir punts de reflexió, en aquest sentit. <ríe> vale, què po sí, sí. es podia fer, en aquest sentit? Doncs si hi haguessin més horaris o si la feina o el sou siguessin més unisex, en certa manera, mm. doncs es podria donar aquesta alternància, no? Assumies, sí. per exemple, una persona al matí un fa les tasques de, de la llar i l'altra va a la feina i després l'altre recolle els fills i després al vespre doncs per què no hauria de sí, ser... Sí, això ja són maneres d'organitzar-se de cadascú però, sobretot, el... això hauria de començar per les administracions públiques. Vale, ara ja fotem-ho. <ríe> Anem bueno. les brases. De totes maneres, eh, diguem que no vulguem fer cap eh, judici en aquest sentit, perquè suposo que amb aquestes qüestions, qüestions tothom té una mica de raó sí. i tothom té una mica la culpa. És cert. Eh? Doncs aquí obrim una mica el debat i ja fem aportacions de... Uh -huh. De Molt tota bé. mena i obrim una mica als que surtin idees, en aquest sentit. Despertar, somiar i viure. El temps és un modista especialitzat en canvis i arranjaments. Faith Baldwin, escriptor nord-americà. Despertar, somiar i viure. Molt bé, continuem amb aquest tema tan interessant, conciliació entre la vida laboral i vida privada. Hem fet una mica una explicació del de, de, de que és el tema, del que tenim. Ja hem obert alguna reflexió al debat sobre aquesta qüestió. Volem des d'aquí també convidar la gent que participi, que pot trucar, que pot enviar-nos un e-mail, que pot visitar la nostra pàgina Facebook. Bé, i continuem parlant d'aquest tema que tenim a altres països, Laia, tu que has viajat. En aquest sentit, què és el que hi ha que sí. aquí no tenim? És molt interessant, sobretot a la resta d'Europa, ens trobem que hi ha una cultura horària diferent aquí a Espanya. Molt bé. Cosa molt interessant, que potser estaria bé mirar una mica cap a la resta d'Europa sí. veure el que estan fent i aprendre. Sí, és que aquí de vegades, per exemple, hi ha horaris que fas uh, una part de la feina al matí, després vas a dinar, sí. tens una, després de tornar a la tarda i potser, potser potser la jornada intensiva en aquest sentit seria alguna diferent, no? Sí, jo crec que ajuda a la conciliació, justament. I després, Perquè... idees noves que m'acudeixen a mi, per... no sé si existeixen tipus de contractes que tu puguis... Ja Jo he, he sentit a fàbriques o així, que ja està oferim molta... Uh -huh. Mitja jornada... Sí, inclús que el propi treballador pugui dissenyar uh -huh. el seu horari en, re en referència a les seves obligacions uh, familiars o hi uh -huh. ha fàbriques que ja estan treballant així, no? Això està molt bé perquè permet la conciliació, això que dèiem, amb la vida familiar, d'arreglar-te els teus horaris i també va molt bé per la gent que estudia i treballa. Uh -huh cosa que també és molt difícil, jo he estat estudiant i treballant al mateix temps i és molt difícil de portar, sí, i en canvi doncs si et poguessis organitzar els horaris podries fer les dues coses d'una manera més efectiva. Molt bé, com, a, que, com és normal en aquest programa sempre parlem de solucions i així, i sí, hem de dir que la primera qüestió per, per, a, per abordar un tema seria prendre consciència, no? ja sabem que és difícil, uh -huh. Però si tots no ho tenim una mica en ment, no tenim, doncs les solucions no vindran per si mateixes. O a lo millor les que vinguin no seran les, les més adients per tothom, no? Mm. Doncs eh, ja hem despertat una mica aquesta reflexió. Diem, eh, què és el que tenim? Què és el que volem? I en certa manera respectant a tothom. Perquè ara també a lo millor hi ha empresaris que ens estan escoltant i, i deuen pensar, en aquest sí, però en amic, si hi ha una persona, per exemple una dona, no? i ha d'agafar la baixa per maternitat. O així, qui és que em portarà la botiga o qui és que me solucionarà a mi el tema de la producció o la productivitat o així? Bueno, solucions n'hi ha, vàries, <ríe> que tampoc les hem de dir aquí, i cadascú s'ha de buscar una mica el seu camí, però sí que actualment amb tot això de la globalització i per altra sí. banda la individualització dificulten tot això. I aniria lligat també amb, el, amb la motivació. Mal. Com abans parlàvem, abans de començar el programa, que el fet de que com a treballador et donin sí. una llibertat horària o més que llibertat que Motiva et més, no? sí, sí, sí, sí. Llavors, com a treballador motivat, rendeixes més. Clar I això sí, es, es converteix bé. en be més benefici per l'empresa. Exactament. I més compromís, no? De dir, aquesta persona o aquesta empresa té en certa manera aquesta aquesta acció en mi, mm. que jo valoro molt, doncs a partir d'aquí jo em sento lligada o tinc el compromís de respondre Exacte. això. Exacte. No? Perquè després ja, si tenim l'ocasió, ja eh, farem una trucada, esperem una trucada d'una senyora que ens parlarà una mica d'aquest tema, però vull dir que hi ha gent que diu bueno, és que vaig a buscar feina, per exemple a dones, no?, sobretot. Estic en edat fèrtil i quan te diu diuen l'edat i tal i dius, doncs ja se te moltes portes. Sí, això passa molt a... A la meva generació, diguéssim, que ara tenim uns 30 anys, quan vas a una entrevista de feina, ets dona i vius en parella des de fa temps, en parella estable, diguéssim, el primer que et pregunten és si tens ganes de tenir fills. I què fem, no tenim fills? Ah! Aquesta és la qüestió, no? Perquè aquí hi ha un punt de reflexió també que dius, bueno, en certa manera és un problema que, que afecta a tothom, però de quina manera? Perquè trobo els empresaris si també són pares, també són hàbits, molts, Mm -hmm. i alguns som fills, i en certa manera, quina, quina aportació fem en aquest sentit, perquè el que volem tots és qualitat de vida, no? I tant. I aquesta qualitat de vida, moltes vegades, passa per això, per la conciliació mm -hmm. d'aspectes que hi ha en certa Exacte. discordància. Molt bé, nens, seguim. Despertar, somiar somiar i viure. Treballo de pressa per viure poc a poc. Montserrat Cavaller, cantant catalana. Despertar, somiar i viure. Quina raó té la Montserrat, eh? Sí. M'agrada molt aquesta cita. Treballar de pressa per viure poc a poc. Sí, molt sí, bé, per revir. reflexionar. Sí, estupenda. <laughs> Molt bé, continuem parlant d'aquest tema que, ja sabeu, és un tema molt ampli que obre molt, moltes converses i uh -huh. reflexions i segurament que també genera una mica de, de conflicte, inclús, però estem aquí per això, no? per recordar la gent que poden participar, recordar la gent que estem per motivar i fer despertar les consciències, obrir les reflexions, aportar coses entre tots superem una mica, aportant una, una miqueta de, de tot això, doncs intentem de aportar solucions a, també a les crisis i, mm -hmm. i donar solucions noves. Quines solucions podíem parlar en aquest sentit? Què és el que ens podíem trobar per solucionar aquests temes? Per exemple, mm -hmm. els avis, què poden fer els avis en aquest sentit? Que oh, no hem os, una mica? ja fan molt, eh? Poder de vegades massa i tot, no? Mm perquè de vegades sacrificen una mica la seva vida, perquè un estat tota la vida treballant i dius, bueno, en jubilo i tal, i ara ho vull viure, no? I després te trobes que dius, bueno, ha tornat una altra vegada, ho fan molt de gust i molt de carinyo i tal, però potser a lo millor de vegades estem estan ocupant un paper que, que en certa manera no, no els pertany, no? Els han de fer de avis, no de pares, en certa manera. Sí, sí, sí, hi estic totalment d'acord. Passa que també els avis són diferents dels d'abans. Ja, potser <ríe> que reclamen avis... més dels seus drets o què te'n Crec que sí, que sí. abans els avis estaven a casa i no es movien de casa, ah, també, amb la qual cosa pues, s'encarregaven dels nets, però avui en dia els avis viatgen, van al sí. teatre, van a cursets, fan moltes coses i hi ha avis molt actius. i Llavors també costa conciliar l'activitat dels avis amb la, la cura dels nens sí. diguéssim. Sí, jo també me trobo. Per exemple, ara, si faig referència, jo sabeu que eh, dono classes de tai chi també i precisament estic molt content de donar aquest servei a les playes. De I tinc unes dones meravelloses, unes dones que tenen la seva edat, i, que, i també em trobo amb això, no? que de vegades me venen un dia i em ah, no he pogut venir, eh? I jo ah, no, bueno, no passa res, no? Diu, sí, és que és clar, has de tenir la, la dels, dels nets, i això, la, la filla treballa, i mm. realment se sacrificen, i, i per, per donar, per exemple, ajuda amb aquest tema, no? Sí, sí. I llavors dius, bueno, estan sacrificant el seu, el seu hobby, la seva, diguem-ne, pels fills. I... Mm. Després també ara m'agradaria, ja que passa, perquè anem passant d'un tema a un altre, per això, per fer, diguem-ne, de mica en mica doncs, donar un concepte general no?, de, del tema. Ja sabeu que podeu profunditzar se en aquest tema i fer-nos arribar les vostres propostes, suggeriments o si hi ha alguna persona que hi ha un punt que, vul, que vulgui ampliar, doncs que que s'atreveixi i que ens faci saber la seva qüestió o la pregunta, no? Sí. Els nens, com en reben aquests, els nens aquest problema? Què, què, què els manca o què...? Atenció. <ríe> jo crec que els hi manca atenció de, dels pares. Que els pares estan com esclavitzats amb la feina diguéssim, i els nens van a l'escola, quan surten de l'escola classes sí. extraescolars, molt i n'hi molt, ha molts nens que arriben a casa i no hi són els seus pares. Sí, una... fent la recerca d'aquest tema, que em vaig preparar moltes pàgines i sí. així, doncs eh, vaig llegir una entrevista amb una senyora que realment me, me va fer pensar d'una manera... Dic, bueno, això realment no pot ser, hem de fer alguna no? cosa, aquí estem tots. I deia que, que en certa manera, el que passava abans a, a les cases o així, no no era lo portugo, la gent, les dones no estaven gaire no, ten no tenien l'oportunitat d'obrir-se camins i així. Però dius, jo recordo que quan venia d'estudi, uh -huh. arribava a casa i la meva mare em tenia l'entrepà preparat i em donava carinyo, em donava una abraçada. Dic, ara el meu home treballa, jo també treballo, dic, el meu fill torna sol a casa i porta la clau del pis penjada al coll. Mm. I això, la veritat és que jo en aquest sentit soc molt sensible. No vaig dir, bueno, que, aquesta és realment la societat que volem? Jo crec que no. <laughs> què podem fer per aquest fill que torna sol a casa i que, que s'ha de fer l'entrepà, que pensa... Doncs, quines propostes podem fer? Uh, quines solucions podem aportar? Com a pare, què pots fer? Perquè també he de donar l'exemple. Jo tinc uh, un, un amic, un, una parella que som amics. Que aquest tema també recordo que quan ells els va afectar, no?, que tenien, esperaven la seva criatura, treballaven en un hotel i realment tenien, perquè ells es dediquen al tema de la salut. I tots dos treballaven en un hotel i tenien un tipus de vida de parella que estava molt bé, tot, tot fet i no tenien gaire complicació, però dir, ah, no, i ara volem tenir una filla, què fem? Clar. Aquesta filla anar aquí a l'hotel i amb els clients i quins amics tindrà. I ells van fer una proposta molt valent i que jo realment veig que, que sha de ser, de ser Sí I s'ha de posar a dir, bueno, com viure la meva filla i van fer un canvi total. Van deixar, deixar la, feina, la feina, tots dos va, van canviar de la residència, Es van anar a viure a 50 quilòmetres del seu lloc després. Més, han acabat visquent a Barcelona mm -hmm. i per tal de, de tenir un horari més assequible i que, que la seva filla doncs, pogués tenir una vida normal quants de nosaltres som capaços de fer, de canviar de feina de canviar d'ofici, de, de canviar d'horaris o de res, per donar aquesta oportunitat als nostres fills com gran ho valorem pregunta. això? <ríe> una gran pregunta <ríe> estem disposats a canviar? exactament els homes, en quines qüestions hauríem de canviar? Per, per aportar solucions, perquè no podem carregar més de responsabilitat a les dones, en aquest sentit. Mm -hmm. Les dones jo crec que tenen una manera de ser, en aquest sentit, que estan a la feina però estan pensant amb la seva família. Sí. I els homes de vegades també anem a la feina com que dius, bueno, en certa manera, això està canviant, eh? però jo dius, mm. bueno, ja no tenim aquesta mentalitat. De... I això també afecta una mica a tot, no? els negocis a... Ara està aiguent uns canvis en aquest sentit per la incorporació també la, de la dona cada vegada més palesa amb els càrrecs de responsabilitat d'interès de les empreses. Uh -huh. Doncs molt bé. <ríe> doncs una mica un moment per la música. Sí. Despertar, somiar i Despertar, somiar i viure. El treball més productiu és el que surt de les mans d'una persona Despertar, contenta. Despectar, i viure. Una cita de Víctor Pauchet, cirurgia francès. Despectar, somiar i viure. Doncs en resum podríem dir que l'optimisme, les relacions amoroses satisfactòries i una vida laboral positiva impliquen més felicitat. Ara passarem a una cançó que ens faci una, mica, una estoneta agradable i descansa una mica el cap. Molt bé. Doncs tenim una cançó que amb el tema d'avui lliga molt bé. És la cançó del tercer àlbum de la guardonada Alicia Keys, amb la qual li van donar el segon Grammy consecutiu, una gran dona aquesta, molta força. I en el videoclip la podem veure amb ella mateixa interpretant diferents papers de dones treballadores, amb molt d'esforç. I aquesta cançó la dediquem a totes les superdones de la vida real. Es diu Superwoman, d'Alicia Kiss. Molt bé, gràcies a totes les dones pel vostre esforç. for water same yeah. <laughs>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 A l'altra banda del fil telefònic i tenim una de les superdones de la vida real. Una dona esplèndida, jove, amb força, és mare i subdirectora de l'Hotel Clipper aquí a Maspinell i una gran defensora del tema d'avui. Hola Nancy, bon dia. Hola, molt bon dia. Benvinguda. Gràcies. Hola Nancy, bon dia, sóc Gabriel. Molt bon dia, Gabriel. sona molt bé el teu nom, no sé, Nancy de Lama, sona fantàstic. Sona bé? <ríe> bueno, això li <ríe> sí. dir meu pare. <ríe> <ríe> doncs, eh, donem les gràcies d'aquí perquè ha lligat un nom esplèndid. Moltes gràcies. No sé si has, si has tingut l'oportunitat, perquè sé que estàs treballant i que ens fas un bon favor de, de trucar, de rebre aquesta entrevista i tal, I, però quina seria la, la teva primera impressió sobre aquest tema de conciliació entre la vida laboral i privada? home, la, mea, la meva primera impressió i l'impressió que tinc, de fet, és que s'ha de conciliar sempre al 100%. Vull dir, sempre s'ha de donar facilitat a la dona que entri al mercat laboral, que ocupi llocs de direcció i que concilii concili tot això amb la família. Una dona que té responsabilitat de tenir fills també una, pot tenir una responsabilitat laboral i totes les dues coses s'han de combinar. Sí, inclús jo crec, la meva opinió, que s'ha de podríem aprofitar aquesta força una dona que, que està en una situació d'aquest tipus que és capaç de fer en aquest sentit per tenir una feina estable per poder compaginar aquestes, aquestes dues fàssings de la vida no? Evidentment, evidentment s'han de posar facilitats sempre s'han de posar facilitats molt bé com a directiva aix amb, amb el teu a la teva feina aquí a l'Hotel Cliper del Mas Pinell doncs, sí. què quin, ens podies dir com ho aporteu això a la gent que hi treballa amb vosaltres sis. Avím tenim tenim eh, eh, pues, noies eh, senyores d'aquí treballant, que tenen fills, sí. Aquestes persones, doncs, eh, en principi, tenen un horari que va molt a corde a les entrades i sortides de les escoles dels nanos. Molt bé. Eh, que això trobo molt important, perquè són coses que en la vida d'un nen queda molt marcada, que el papa o la mama mm. els anava a buscar. Sí, sí. Per molt que vagi a buscar l'àvia o per molt que vagi a buscar la cangur, ells volen que vinguin al papa o la mama. Per tant, per mi és una molt important, de la mateixa manera que quan el nen es posa malalt doncs a mi m'entren al despatx, mira, tinc el nen malalt, no et preocupis, doncs no vinguis avui, no vinguis demà, i, i ja ho trobarem. Aquella persona, un, se'n va contenta d'allò lloc Molt on es treballa, i dos, se'n va contenta perquè va atendre el seu fill. Clar, una persona motivada, en aquest sentit, sempre també rendeix més, no? Totalment. Això, això és totalment eh, eh, veritable, vull dir, que, que, que és així, és Molt així. Molt bé. Molt bé, doncs m'agrada molt sentir parlar una directiva amb aquest sentit, perquè ja sabem que tothom no és igual, i aquí no volem fer, diguem-ne, judicis en aquest sentit, no? Suposo que hi ha de tot, també, suposadament, també hi ha treballadors o treballadores que s'aprofiten o que, millor la seva problemàtica la porten a l'empresa, no? I això és el que aquí és on hem de trobar punts d'acord. Exacte. Jo crec que el, el, el punt mig és, és un punt mig, o sigui, uh -huh. l'empresa s'estira fins a un costat, i el treballador s'estira fins l'altre, uh -huh. no? Vull dir, ni afavorint totalment a l'empresa, ni afavorint totalment aquella persona que té fills, sinó el que es no? diem, uh -huh. no? avui per tu i demà per mi. Exactament, trobar aliances personals o Clar. inclús, què podien dir en aquest sentit, perquè jo no estic molt al cas, hi ha, ara ja a nivell de contractes o a nivell d'horaris, hi ha més flexibilitat que no passivia un temps per donar... Sortida, o donar o, o solucions amb aquests temes? Sí, sí, sí. Jo, per exemple, ara acabo de tenir una nena que es diu Laia, que fa... Sí, sí, sí. sí. Tinc en Marc, que és el gran, que té 3 anys, i la Laia que té 2 mesos, i jo ja m'he incorporat al mercat laboral. Perquè ha arribat un punt amb l'empresa. Jo he treballat les primeres 6 setmanes, que són les obligatòries, uh -huh. i després, doncs, en queden, de les 16 setmanes, en queden 10, de les uh -huh. quals, sis es treballen al 50%, en queden 20. Llavors, no uh -huh. me'n permet venir eh, durant quasi 5 mesos quatre hores, atenc la meva, no deixo l'empresa entre cometes penjada, mm -hmm. i després me'n vaig a cuidar la meva nena. Llavors arribo amb un punt mig amb l'empresa, ni l'empresa es queda mm, mm -hmm. eh, penjada, ni jo deixo la meva filla doncs, doncs a casa sense sí, la sí. meva presència. No? És assumir responsabilitats. No Suposo Totalment. que també en aquest sentit les noves tecnologies també donen solucions, perquè és que, diguem-ne abans, tot això es vivia d'una manera. Sí. Però ara realment tenim, tenim tecnologia i tenim per, per poder, diguem-ne, donar una altra, altra solucions, no? En aquest sentit. Exacte, I jo, per exemple, en el meu cas tinc ordinador a casa, no? Llavors vaig comprovar els e-mails, mm -hmm. mentre la nena dormir vaig feineta, mm -hmm. però, però és el que diem, no? A mi m'han donat aquesta flexibilitat. és el peix que es mossega a la cua, per tant, jo estic contenta, per tant, jo miro per l'empresa, perquè l'empresa ha mirat per mi. Molt bé, i d'això se'n beneficia tothom, no? Perquè Exactament. la societat realment la, la fem tothom. Exactament. Doncs molt bé, doncs, Nancy, moltes gràcies, no De sé res. si vols afegir alguna cosa, ens és molt interessant el que dius, i també és una posició que reflexa... Un una opinió molt encertada i molt, de vegades molt útil en aquest sentit. Suposo que n'hi ha uns altres, per això l'única cosa que pretenem és obrir el debat i que realment la consciència, quan és oberta a, a un tema en concret, sí. doncs surten solucions. No? no sé si vols afegir alguna cosa més en aquest tema tan interessant. Home, sí, Joni Maria, a tots els empresaris d'arreu, doncs que, que, que posessin facilitats a l'hora de conciliació laboral. Perquè per Molt un bé. costat hi ha uns nens que necessiten créixer amb uh -huh. una educació i una presència dels pares, i per un altre no ens oblidem que fem feliç a tota aquella persona que treballa amb l'empresa, que per tant ens pot aportar una riquesa que no ens aportaria si no donéssim doncs, certa flexibilitat. Sí, és fer compromisos. No? Jo també, eh, diguem-ne, per el que tu m'estàs dient, i tal, i com a home i com a i ara també tinc una base d'empresari. Uh -huh. També m'agradaria engrescar o donar un tot d'atenció així a tots els homes, no? Exacte. Perquè tractem d'equilibrar i que els homes també facin la seva hipòsit, estiguin disposats a canviar i a oferir solucions i també a fer aquest intercanvi que, és, que beneficia tant a la dona com a l'home, no? Exacte. Jo, per exemple, en el meu cas, el meu marit ara està a casa de baixa, i jo estic treballant, tota mm -hmm. aquella part, no? Llavors, doncs, sí, realment s'han de conscienciar i han de veure que tots dos, tant pare com mare, poden aportar moltes coses al nen. Mm -hmm. I llavors, doncs, això permet certa llibertat de la dona per treballar mm -hmm. i certa llibertat per l'home, no? I, I... I els fills són responsabilitat de tots dos. Exactament, i sobretot se'n beneficien els fills. I totalment. És. Això, això és indiscutible. I si volem nens que creixin amb una riquesa eh, personal... Eh, ja dic, professional mm -hmm. que ve després, no? amb una riquesa Valors. personal mm -hmm. i que s'hagin sentit estimats eh, doncs, i educats, tot comença per casa i comença mm. per nosaltres. I aquests nens faran que aquest món sigui millor? Uh, D'això estem. <ríe> Quan perquè siguem perquè avis... parara... Exacte. Ma... Això, això, això, això és molt important. No, és Molt, molt important, que, perquè això de que comentàveu fa un moment, de que arriben nens, tenen els claus de casa, arriben i estan mm. sols a casa, mm -hmm. Escolti, després les Pobrets. notes veiem com van. Eh? Molt bé. Sí. Nos doncs molt agraïts, Nancy, Moltes que gràcies. sàpigues que podem mantenir el contacte, que estem a Facebook, que es estem obrint la possibilitat a que empreses i col·laborin amb nosaltres, que es facin de Facebook i ens aportin suggeriments i punts de unió i Estarem en contacte. Moltes molt gràcies per la teva aportació. Moltes gràcies, bon gràcies, cap de setmana. Adéu, Igualment. Bon Des d'ara deixem les línies telefòniques obertes per si ens voleu trucar i entrar en, en l'aire o, si no, si us fa vergonya, també podeu trucar i deixar la vostra petició o pregunta. El telèfon de Ràdio de Radio Begú és el 972-6243-03 i també convidem els comerços a participar portant, si volen, un regal o un descompte pels nostres oients. Molt bé, avui tenim aquest... De, també farem un petit ossec sorpresa. Mm -hmm. <laughs> Si tenim un obsequi preparat... Sí, molt... sí, sobretot, i ara també volia dir a les dones que estan a casa que, que deixin anar, que es desfoguin, que truquin, que diguin que, que no estan d'acord amb això, que, que els han d'ajudar més els homes, que, que la feina no els emmeten, a, a, a depèn quin tipus de feina. que, que Jo m'agrada molt que la dona agafi aquesta dinàmica i que realment, mm -hmm. perquè suposo que l'equilibri en tots aquests sentits ho ha de proporcionar la dona, perquè realment... S'ha de defensar i ha de... té molta força i una força també més, equilibra, uh -huh. més equilibrada que l'home, no? I avui sentit. en dia sembla que el món necessiti de l'energia femenina per poder tirar endavant i sortir una mica d'aquesta foscor que ens envolta, no?, últimament. Sí, el que és força bruta, diguem-ne, i això ja sí, és... Sí, fins ara semblava que tot estava en mans dels homes. Sí, sí. sí. I així hem anat. <ríe> I ara sembla que... La, la mà femenina podrà millorar la situació. És com si la, la Terra necessités la figura maternal no? per sanar-se i treure la llum al millor bé. de tots plegats. Doncs ara tenim un, un tema molt interessant i eh, jo que podem anomenar un, un, un reality show a través de, de la ràdio i volem presentar el nostre convidat que ens va enviar un e-mail i es va posar en contacte amb nosaltres, molt valent, i ens va dir què pensava d'aquest tema, i el vaig convidar de la ràdio i ha accedit a venir aquí a nosaltres en directe, i es diu Raül Costa. Hola, Hola bon molt, molt, molt bon dia, moltes gràcies per, per, em, a, per. deixar mostrar la meva opinió. I a veure, el, el cas de casa meu, que vaig comentar, és que és una mica desproporcionat. És a dir, eh, a la meva mare pues es dedica al 100% lo que és el treball fora de casa i a dins de casa. I uh -huh. jo, amb 30 anys, pues, ara no tinc feina, estic uh -huh. buscant. i Vols equilibrar aquesta... I, clar, i a casa tampoc mm, no aporto mo moltes tasques que podia fer, però queden solaparats per la meva mare i ens ho sí. podrien repartir i m'agradaria uh -huh. molt doncs, aportar un gran de sorra. Quines són les feines que t'agradaria o que et voldries fer a casa, Raül? A mi és que se'm donen més bé doncs és el tema del jardí, uh -huh. una mica cuinar també m'agrada i, i, i bueno, si s'ha de fer alguna cosa de pintura doncs també... Molt bé. La teva mare com es diu? Mari. Mari. Hola, Mare, i no sé si ens està escoltant, si no després ja ho pot escoltar també amb una remissió. Segur que sí. Bueno, en raúl sobretot, el que, que va deixar entendre és que volia fer un canvi, que volia que, que a casa seva, perquè viu amb la seva mare, doncs que hi hagués un canvi en aquest sentit i ella aportar més a a, aquesta, a, aquesta, a la vida privada, fent més tasques perquè la seva mare pogués tenir més temps per realitzar-se com a dona i com a persona que puguis fer activitats, no? Exacte, perquè ja és una mica gran i ha de tenir una mica d'ocupar el temps que no sigui en coses que sempre s'ha dedicat és a dir, doncs pues, buscar lectura companyia amb les amigues uh -huh. que ho fa, però fer-ho més, tenir temps i, doncs pues, si jo li puc eh, solventar aquestes tasques o alguna d'elles, ella tindrà més temps i, i també veurà que té un recolzament i la farà, doncs pues, prendre aquestes sessions de dir, bueno, si, si no tinc per què tirar jo del carro. Molt bé. Mm -hmm. En aquest sentit també hem de dir que hi ha una proposta de canvi, mm -hmm. però es dona la circumstància de que la teva mare potser a lo millor per la seva educació, per la seva... doncs mm -hmm. li costa no? d'admetre o de dir, bueno, fes això o a lo millor ho vol fer a la seva manera, no? Sí, té aquest rol de, de portar les coses a ella molt i li costaria molt, però... De totes maneres, jo crec que ho acceptaria. Acceptaria compartir pues les tasques. Molt bé, i això també te donarien a tu una visió com a persona, com a home, molt diferent, no? Perquè, clar, sí. ara en la situació que estàs, no? Estàs a casa i tal, la teva mare, en certa manera, si no cedeix aquest, aquest espai per tu, doncs, en certa manera, la teva consciència dius que bueno, estic a casa i no puc contribuir eh, d'una manera directa. Això m'afecta negativament perquè, clar, jo, si no portes el teu gra de sorra, pues, sembla que tot el pes recau i, uh -huh. i a vegades s'ha pues, de, de, de tenir una mica de de, de dividir les, les coses perquè si sempre a un li toca i un també s'acostuma a no fer-ho són vicis i hàbits que no, que no són reproductius i, i reconstructius vale, doncs quedem aquí amb aquesta exposició que hem fet amb aquesta proposta de canvi en Raül i la seva mare escoltarà aquest programa, si no l'escolta en directe, en Raül diu que que li donarà perquè ho vegi, que ell està disposat a, a oferir en aquest sentit unes solucions i ell serà una mostra del que hem de fer tots, de responsabilitzar-nos en aquest sentit i amb el temps, doncs, si hi ha una altra ocasió, doncs, pots venir aquí i mirar a veure si això ha donat això algun dona fruit. fruit. Exacte, exacte. Doncs molt bé, gràcies per la teva aportació, Raül, és a molt a interessant. Nosaltres... I esperem que tothom prengui nota en aquest sentit i que miri d'això, de, de conciliar la seva vida laboral amb la seva vida privada. Molt bé. Gabriel, tens algun remei per avui? Un remei natural que ens bé, ajudi estar millor? Doncs sí, doncs, uh, farem avui, perquè aquest espai dels remeis irem aportant, hi ha gent que ens envia uh, per emails i així uh -huh. tothom fa la seva, i irem durant... diguem-ne, a conèixer els demés, doncs què podem aportar com a remis casolans. Avui explicaré un remei que és molt senzill, i podem dir, per exemple, si ens posem en situació com estem a casa, no sé si algú tots vosaltres, els que cuinen saben que de tant en tant se'n va una mica al gabinet i fas aquell tall sí. t'es per pernil o alguna cosa, i és allò que comença a sortir sang i dius, bueno, imagina que estàs en casa d'un altre, mm. que vas a casa d'un altre i dius, bueno, avui cuino jo, no? i tal, mm. un tall i comences a a deixar anar, a sortir sang allà, què podem fer? i en el, en el nostre correu electrònic hi ha petites solucions, no?, entre les quals hi havia de gent que tallant una mica de ceba, uh -huh. sigui tendra o sigui... Seca. De... Sí, així sí, és. <ríe> doncs agafar una, un tall, una làmina i posar-la sobre la ferida. Uh -huh. La això. meva àvia ho feia amb all, amb la clofolla de l'all, la posa i para l'hemorràgia. Bé, doncs també... Un altre vaig llegir que posant pebre vermell. Pebre, sí. Això fa molt els cuiners. Jo que treballo sí. en el món de l'hostaleria, sí. a la cuina, clar. Molt bé. Moltes vegades. O el sucre, també. Molt bé. Després també hi ha un altre que potser també jo no ho he comprovat, però te, també té cert, cert sentit, no? que és llegiu. Posar Pots una tras. mica... Ostres. Sí, perquè... Bueno, això sí que no ho mai. Jo que poses un ratx a sobre i que desinfecta i que talla l'hemorràgia bastant... Doncs bueno, un altre dia farem altres aportacions, perquè una de les meves eh, he llegit eh, sobre aquest tema i és molt interessant, que ho farem en el moment que tinguem una mica més temps, perquè això té una mica més de, de complicació. Uh -huh. Però és molt interessant. Parlarem de, de la mantega purificada, el gui, que es diu a l'Índia. Carai, no ho havia sentit mai, <ríe> això. Doncs doncs, va molt bé, és molt fàcil, és un uh -huh. producte que es pot menjar si es veig per guarir, i serveix per la pell i té moltes aplicacions. I realment és fàcil, el que passa uh -huh. que l'has de posar molta atenció. Doncs en parlem en el proper programa. Doncs molt bé. Farem, si, ha, si no tenim d'atendre a algun altre suggeriment, doncs, uh -huh. i si no ho farem en un altre moment. Doncs molt bé. Molt bé. Gràcies. Somiar i viure. Molt bé, doncs ara la Laia, com sempre, ens explicarà un conte. I aquest conte ens ha de servir per reflexionar i va relacionat amb el tema d'avui. Laia, molt bé, amb aquesta habilitat que tens. <ríe> doncs fes Gràcies. una mica de role playing, interpreta sí. aquest, aquest som. Avui es explicaré el conte del pescador. Un important i ric home de negocis es va costar un pescador que reposava tranquil al costat de la seva barca, contemplant el mar després de pescar. L'home de negocis felicita el pescador per la qualitat dels peixos i li pregunta el temps que ha dedicat a pescar-los. El pescador li diu, només una estona, senyor. L'home de negocis li pregunta per què no es queda més temps al mar i així pesca més peixos. El pescador li respon que amb el peix que té la barca ja en té prou per les necessitats de la seva família. En aquest moment, l'home de negocis està intrigat per saber què fa el pescador durant la resta del dia. I el pescador li explica. Doncs em llevo, esmorzo amb la família, porto els fills a l'escola... Després pesco una estona, torno a casa per dinar, molt sovint fem una migdiada amb la meva senyora i després anem a buscar els nens a l'escola i juguem amb ells, els ajudem amb els deures i a vegades sortim també a passejar i xerrem amb els amics. Així dediquem el nostre temps. L'home de negocis li diu que és llicenciat en Harvard i que podria ajudar-lo. Li diu al pescador que hauria de passar més temps pescant i amb els beneficis comprar una barca més gran i amb els beneficis d'aquesta barca fer-se una flota pròpia. I en lloc de vendre el peix a un intermediari, muntar la seva pròpia fàbrica de peixos en llauna. I així controlaria tot el procés de producció i distribució. I per això Esclar hauria de tra traslladar-se a la gran ciutat per dirigir millor la seva empresa en expansió. El pescador li pregunta, «I després què, senyor?». L'home de negocis riu i li diu que llavors es farà molt ric. El pescador se'l mira i li torna a preguntar, «I després què?». L'home de, de negocis li respon, «Doncs llavors podràs retirar-te, tornar a viure al poble, llevar-te tard, pescar un xic, jugar amb els nens, fer la migdiada amb la senyora, passejar i xerrar amb els amics». molt bé, que compte per reflexionar, de vegades a la vida duna moltes voltes, de vegades confonem els valors mm -hmm. i després al cap i a la fi ens veiem que hem tornat una mica a que al principi a lo que volíem i gaudir ja. de qualitat de vida. Molt bé, doncs eh, veig que de moment no tenim una, alguna trucada i volem donar aquest premi que tenim sorpresa d'avui i si queda inèdit, doncs eh, proposem... Don, el donem la setmana que ve. Sí, o mirem la llista que tenim de d'emails que ens envien també, el podem donar a alguna persona d'aquestes que participa que, uh -huh. més en un àmbit més privat, que ens envia emails o algun missatge a Facebook. Uh -huh. D'aquesta llista, doncs podríem fer un petit sorteig que no quedi, perquè és un, un regal avui que val la pena. S'ha d'aprofitar. Espera una mica, i si no, doncs, eh, aquest regal... Bueno, una a... mica... sí. Aprofitem per dir que l'herbolari Duque, d'aquí de Bagú, que ho porta la Laura Duque, doncs, ens ha, per la seva gentilesa, ens ha fet aquest ossequi, que és un bal que podran venir recollint aquí a Ràdio Bagú, i que fa l'ossequi d'un servei molt interessant, perquè ell ja es dedica també a les teràpies naturals, i entre moltes hi ha una que es diu que em crida molt l'atenció, Sokushindo, que és refluxoteràpia podal, oriental, mm. i ella fa Eketoseki, o un descompte equivalent. Molt bé. I aquest obsequi, si no truca ningú, perquè no li oferim el nostre convidat, que ha estat aquí callat tot el rato. <ríe> portant bueno, així, molt bé? Vale, I així proposem que a la gent que ens envia el seu correu electrònic, o així, uh -huh. doncs buscarem un altre. Des d'aquí animem sí. també els comerços que ens aportin, com ha fet la Laura, que té unes mans increïbles. Mm. i que, Doncs la Laura ens, està, ens ha ajudat en aquest sentit, i nosaltres vulguem ajudar-la amb ella també, per què no, no? Sí, sí, i tant. I dir On està l'alboristeria? Doncs mira, és aquí a Bagú, a la, a la plaça de l'Església número 10, al primer pis. Uh -huh. I entre altres serveis té fitoteràpia, biomassatge terapèutic, electroacupuntura, acupuntura, flors de vaca, herbolisteria, oligoteràpia, salts de xul, xusler... <laughs> una mica de pronúncia. I mètode a cabana que són... És una cosa amb això la Laura, si voleu trucar al seu telèfon, mm. posar-ho en contacte, us donarà més informació sobre aquests serveis. Us deixem el telèfon, és el 972 62 24 74. I aquest servei estarà adjudicat a... Brrr, <ríe> Raül, te ho has guanyat. Molt amacés i ja ho disfrutarem. Molt bé. Ja ens explicaràs us... què tal... Això pinta bé, eh? Sí. De relax. Sí. I Continuem, avancem una mica més. Bueno, ja quasi bé, és l'hora. Sí podem, fem? Podem anunciar el proper programa. De... Molt bé. De què anirà el proper programa? El pròxim programa eh, tractarà de trobar feina en un món global. Uau, ja comencem a pensar, a obrir la consciència. <ríe> que serà això? Un món global, trobar feina... Un món global... Molta gent ara que està passant malament, propostes noves... Sí. Animem alguna persona que, que estigui... En aquest moment, amb el problema de buscar feina, d'això de canvis que, no, que té el neguit, per què no? Que es dirigeixi a nosaltres i aportarem solucions, solucions intentarem de de que tothom s'engresqui, que hi hagi una sinèrgia i allò de dir, bueno, a veure si trobem una sortida entre tots, no? per què no? Sí, hi ha altres sí, països no? que, que estan fent coses noves i jo com a coach també professional, doncs també he viscut i tinc una experiència a nivell de vital i de canvis i de tot això, i per què no? I que si hi ha alguna persona que ens cita de la nostra ajuda així, que es posi en contacte amb nosaltres amb les mm. nostres dades de contactes que donarem ara una altra vegada Sí, al I... Facebook del programa sí. Despertar, Somia i Viure per e-mail despertarsomiaiviure.gmail.com o al telèfon de Ràdio Begú 972 Tenim una trucada. Endavant, bon dia. Hola, Laia, hola, Gabriel. Hola. hola. Bon dia. Benvinguda. Benvingut. Mm, sóc Jordina Roig. Hola. Ah, hola, Jordina. <ríe> ja Digue'm. canvia. recordeu? Sí, sí. sí. <ríe> ho he estat escoltant el programa i, bueno, m'ha semblat perfecte, crec que ho estem fent genial. Sí. Oh, gràcies. <ríe> sí, sí, la veritat que... Mm, bueno, us he estat escoltant des del primer dia i, i la veritat és que cada dia ho feu millor. Moltes gràcies doncs anem millorant gràcies a les aportacions que ens has fet tu o als altres companys que ens escolten i ens van dient la seva opinió, les seves crítiques que ens ajuden a fer millor cada vegada i avui ja ens hem deixat de guions i hem sí. sigut més espontanis no som professionals sí, encantat però quasi quasi estem treballant i estem aprenent sobretot, no, de amb vosaltres i a uh, que és amb la motivació que doneu. Molt bé. <ríe> doncs, mmm, pasat el el dissabte? <ríe> Molt bé. Eh? I, i no, no, no volia portar res sobre el tema perquè crec que ho heu explicat molt bé. Ah, jo pensava que tu acabes també per aquest massatge que havien, però bueno, ja hi avançat, eh? Però el passa és que ahir vaig anar a fer el Palagrí de, de Tossa? Ah, sí i, bueno, vaig coixar. Oh! <laughs> ah, ah. I, Entonces... Lo que passa que, la veritat, escoltant-vos... No sé si era l'alegria que em feia escoltar-vos en directe i tal. Però, quan ha passat, o sigui, em trobo molt millor. O sigui, després del, del programa. Que bé! Sí, sí, sí, sí. Doncs... ara puc apujar el terra. De totes maneres, si vas aquí a la Laura de la nostra part i tal, segur que te farà molt bon tracte mm. i te farà un massatge. Vale. Bueno, i demà al matí, també a la classe de Tai Chi, amb això també va molt bé, no? Sí, li donarem, sí. Una, sí, li donarem sí, sí. una mica de, de, de frega i, frino, i, sí, i també Farem una mica la xerrada. Molt bé. Gràcies, Jordina. Gràcies, Jordina. Tot, fins demà. demà, gràcies. Demà. Molt bé, doncs ens despedirem, com sempre, amb la cançó del dia. Avui tenim una cançó que forma part ja de la cultura popular. L'hem sentit milers de vegades, ha aparegut en moltes pel·lícules, videojocs, anuncis, documentals, discoteques... Oh. I està impressionada també per molts artistes. Està molt relacionada amb el tema del dia perquè ens parla de l'estat d'estar sota pressió, mm, una pressió imposada i que ningú vol. I la cançó planteja com a solució donar una altra oportunitat a l'amor i a nosaltres mateixos. Molt bé. L'amor ens farà canviar la manera de tractar-nos uns als altres. Molt bé. De la mà de Queen i David Bowie, que es van ajuntar el 1988 per gravar aquesta cançó, Under Pressure. Endavant. Despectar, somiar i viure. So slashed and torn Why?